<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديم زهباري يموى ازوى شلو مالله جل شانه ودنه قوموة شئة مالينا Molimo ga da nas sačuva zla koje se nalaziju nam na samima, kao i zla koje proizilazi iz naših loših dijela. Koga uzvišeni Allah uputi, nikoga ne može u zabludu odvesti. A koga on u zabludu odvede, nikoga ne može uputiti. Svjedočim da ne drugog istinskog Boga osim Allaha Đerlešanuhu i svjedočim da je Muhammed a.l. Boži robi Boži poslanik. Također tvrdim i svjedočim da je Allahov govor, to jeste Kur'an, najljepši govor, najistinitiji govor i najpravedniji govor. A da je Muhammedov a.s. uputak, to jeste njegov sunnet, najispravnija uputa I da je svaka nova stvar uvjeri novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas i od jednog čovjeka stvorio to jest od Adem Aleyhissar. Od njega je njegovu suprogu stvorio, to jest od njegovog grebra Havu Aleyhissar. A od njih dvoje je mnoge muškarce i žene na ovome svijetu proširio i stvorio, zato bojte se gospodara svoga onoga s čim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze neki dajte, zaista Allah dobro vidi i što radite. O vidnici, Bojte se Allaha istinski, onako kako je On zadovoljan s tim i nemojte umrijeti osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, On će vaša dobra djela prihvatiti. Loša djela će vam oprostiti ako se pokorava Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi sallamu tajče će veći uspjehom uspjeti prijevilo kakvog govora da saobrazujem hadisovu poslanika rahime sallallahu aleyhi ve sellem koji bilježi ima muslim u sun sahihu u kome ste ide Allahu poslanik sallallahu aleyhi wasalam, rekao Meštamaha qavmun fi bejtim min bojuti Allahi jetlune kitaba Allahi wa jatada rasunehu bejnahum illa ne zalet aleyhimu sakinetu wagašijethumu rahmetu wahafethumu l-melaiketu al wadakarahumu Allahu kimin inderu Kad god se neka grupa ljudi ili ljudi sakupe u jednoj od Allahovih kuća Kad god se sakupe u jednoj od Allahovih kuća da bi čitali Allahovu knjigu i izučavali međusobno Obaspe ih milost, okruže ih meleci, spusti se na njih smirenost i uzvišeni Allah ih spomene kod onih koji su kod njih. Spominje ih uzvišeni Allah Đalešanu imenom zbog ibadeta u kojem mjesu diči se s njima pred melecima koji su u društvu uzvišenog Allah Đalešanu. Svaki čovjek po svom rođenju, kako uzvišeni Allah Đalešanu, kaže dužan je da bude Allahov rok. Kao me je stvorio, ljudi je stvorio sam samo da bi mi robovali, da bi obož, da bi me obožavali. I to obožavanje u stvari, ako ga čovjek ispuni dok je živ, tad je ispuni od svoga života i tad će moći, tad će moći da upotpuni svoju sreću na dunjaloku i na Neki ljudi pogrešno misle i razumiju ako ih na ovom svijetu pogađaju nevolje i nesreće da je to povezano sa njihovim ubudijetom, sa njihovim robovanjem. Robovanje mora biti isto i kad je čovjek dobro i kad je čovjek u loše. Čak učenjaci su jednoglasni kada spominju razloge zašto Allah Đelešanu ponekad šalje čovjeku nesreće, ne daće, nevolje, probleme, a drugima odmah pored njega daje blagodati, dobrote koje čovjek ne može ni zamisliti ni kupiti. Razlog tome je jednostavan. Zato što je Allahov zakon na ovome svijetu da iskušava ljude, odnosno njihovo robovanje U dobru i u zlu. I zbog toga naši učenjaci došli su na osnovu izučavanja Kur'ana i Sunnjata, iščetavanja Kur'ana i Sunnjata, do zaključka da su tri uslova da bi čovjek postigao sreću ovoga i budućeg svijeta. Ne misli se ovdje na sreću da mu da nalazi pare po putu ili da mu na fakultu, nego misli se na sreću, To je da bude Allahov rob na ovom svijetu i da bude među Allahovim dobrim robovima na budućem svijetu. Prvi uslov je kad dobije blagodat da zahvali na nju. Drugi uslov je kad bude iskušan problemima da se strpi i treći uslov je kada počini grijeh da se pokraje. Prvi uslov je kad dobije blagodat da zahvali na njeg. Uzvišen je Allah Đališanovu na početku svoje knjige. U prvim ajetima u suri El Fatih je da je njegovo gospodarstvo nad ljudima da on gospodar ljudi i da je njegovo gospodarstvo u stvari gospodarstvo milosti. Alhamdulillahi Rabbim anamin, neka je Allah gospodar svjetova. Arrahmanirrahim, milostivi samilostni, kažu mu Fesiri, ova dva imena, između svih ostalih imena, Allah je spomenuo da bi odmah na početku svoje knjige ukazao da je njegovo gospodarstvo gospodarstvo milosti i samevosti. A sama riječ gospodar ljudi znači da je Allah je lešan taj koji svojim robovima daje sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i za život na budućem svijetu. I zbog toga to Allahovo gospodarstvo naši učenjaci su podijelili na dva djeva. Opšte gospodarstvo koje znači da uzvišeni Allah Đelešanu u svakom svom stvorenju dostavi u ovome životu ono što mu je potrebno za život. Tako se prenosi u nekim predanjima da je Suleyman Aleyhi Salam, pošto je razumijevao govor životinja, zamolio Allah Đelešanu da mu da, eto, da, se, ovaj, da vidi može li da se brine o jednom njegovom stvorenju. Za sve što je potrebno. Pa je Allah Đalešanuh mu dao dodijelio jednog mrava. I bilo je na Sulejmanu da mu dostavi svaki dan jedno zrno pšenice. Toliko je obskrba tog mrava danas za jedan dan. I Suleiman mu donese jedno zrno pšenice. Kad je Suleiman došao drugi dan, pola zrna ostalo. Nije pojo mravu. A Suleman, pošto mogu mogo razgovarati sa, sa životinjama, razumijet njihov govor, pita ga zašto nisi pojeo i drugu polovinu. Kaže njemu mrav, dok se je Allah Jelešanu brinuo za moju obskrbu i dao mi obskrbu. Ja sam jeo po cijelo zrno. Kad sam čuo da se ti brineš, pola sam ostavio, ako slučajno zaboraviš. Znači svakom stvorenju, ma kako ono izgledalo, Allah dželešanu udostavlja na ovome svijetu što mu je potreban, potrebno za život. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, niko od Allaha nije strpljiviji na uznemiravanjima koja, koja čuje. Govore da ima dijete, a on im da obskrbu i opet ih ne kasna. To je hadis sallallahu poslanika sallallahu alaihi sallam. I to je primjer uznemiravanja, kako kaže Ulemad Brojna, su i druga uznemiravanja. Svaki, sve neistine o Allahu Đelešanuhu, e, psovke i ružne stvari uznemiruju Allaha Đelešanuhu, ali Allah Đelešanuhu odgodi ljudima, kaznu, obskrbi ih ponovo i opet ih primi kad se pokaja. Međutim, druga vrsta gospodarstva, za koju ulema kaže da je to možda jedna od tajni zašto sve poslaničke dove ili gotovo sve u Kur'anu počinju gospodaru naši. A to je posebno gospodarstvo. Gospodarstvo koje je čovjek priznao i po kojem postupa i radi. Znači priznao Allaha kao za svoga gospodara I na to se odnosi hadijs koji bileže Imran Tirmizi u kome stoji da Allaho poslanik aleyhi salatu wasalam rekao ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom Muhammedom kao poslanikom i Islamom kao vjerom Allah je na sebe uzeo obavezu da ga učini zadovoljan. Ta vrsta gospodarstva koja je tako zvana takozvane vjerske, vjerske blagodađe. A to je da je Allah Đalešanovu podario ljudima prije svega uputu da mogu spoznati pravi put. A u vidu poslanika Alehi Salatu Veselam, u vidu Kur'ana, u vidu i učenjaka koji nasleđuju poslanikov, poslanikov sunnika, poslanikovu praksu, poslanikovu vjeru, tumačeje, To je Allahova blagodajat koja se ne može mjeriti dunjaručkim mjerilima. I zato nije čudno što Allah Đalešanuhu kada spominje zašto ljude održava na ovoj zemlji, zašto ih ne kada zasluže, spominje dva razloga. Uoma keana Allahuma azdibuhuma entafihi. Allah ih neće kazniti dok si ti među njima Boži i poslan i neće ih kazniti sve dok ima među njima onih koji traže oprosta i kaju Kažu naši učinjaci. Ova dva razloga, a to je da Allah Đalešanu neće kažnjavati ljude dok, dok je među njima Boži poslanik, kad ne bude Boži poslanika. Kad ne bude Boži poslanika, a nema ga, živog među nama, nasleđuju dio te vrijednosti učenjaci koji prenosi njegovu uputu. Jer je Allah, poslanik, a.s.v. rekao El Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Nasljednici su u prenošenju i u dijelu fadilejta koje nisu poslanička posebnost. I zato stara je izreka naših učenjaka. Kada vidiš da Allah je lešano u jednom narodu daje ljude koji hoće vjeru, koji podučavaju ljude hajru i vjeri, to je znak da hoće s njima dobra. A kad počnu u jednom narodu umirat dobri ljudi, učeni ljudi, i nestajat, to nije dobra znak. To obično bude znak pred nedaće, nevolje i iskušenje. I zbog toga postojanje jednog učeno jednog pogložnog čovjeka, u jednom mjestu, može biti sebe ponekad, kako kažu naše učenjeci, da Vlađa Šanova čuva cijeli gradzvo. Cijelo mjesto. Zato što postoji razlog da imaju priliku, još uvijek neko govori, još uvijek neko prenosi, još uvijek neko odreća od zla i, i drugi razlog je dok se oni kaju i dok moli Ablađa Šanova zaoprast. Osim te uputejnje, Postoji za glavnost i potreba za još većom uputomote. A to je takozvani hidayet ut-taufik da čovjek da ona otvori čovjekovo srce da prihvati to. Koliko ima ljudi u svijetu danas slušaju neurađa plodom, čitaju, gledaju neurađa plodom. Skoro sam na, na, na satelitu ugledao jedan program, o, možda prije par mjeseci, šest, sedam mjeseci, gdje je bila priča o svjetskoj ekonomskoj krizi, recesiji i tako dalje. I veliki je forum bio, između ostalog, Njemci su donijeli nekakav program, njemački stručnjaci, donijeli nekakav program koji u potpunosti odgovara islamskom ovaj poslovaju murabehata, ostale te neke stvari koje postoji u islamskom bankarstvu i kad je izložio on taj program, to je trebalo već da bude ovaj, da bude nomino, nomino, ovaj, nominovan za Nobelovu nagradu i ne znam šta, rečeno mu je da muslimani imaju tako sličan neki program. Kad je on došao i razgovarao i ovaj, doktor priča što je bio sa njim na formu, razgovarao s tim njimcom, e, on se začudio da ima tako nešto, I kad mu je rekao da je to izvučeno iz Kur'ana, on je rekao, ako je iz Kur'ana, onda ne. Znači, nećemo u tjim, u smislu da ne želi o tome da pričamo. A meni uridi illahu en jehdijahu ješrah sadrahu ili islam, koga Allah želi uputiti, on njegove grudi učini prostranim za islam. A posebno još jedna dodatna uputa o tome, je u samom tome je da odlažeš ono usadi čovjeku ljubav za izučavanje tog hajreta. I, I to je jedan znak. Načel po Allahu poslanim sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Inna yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din." Kome Allah želi dobro, on mu da da razumije vjeru. A zna se da se vjera ne može razumjeti bez izučavanja, proučavanja i sl. To su sve Allahove blagodati koje se ne mogu kupiti, nema para, nema novca, nema sestava da se mogu platiti na bilo koji način. Međutim, kažu naši učenjaci da bi se jedna blagodat, a samim tim i vjera i ta uputa, sačuvali, moraju se sa, ovaj, sačuvati za hvalnošću moraju se sačuvati zahvalnošću. A zahvalnost u šarijatu podrazumijeva tri stvari. Nemojte to zaboraviti nikad. Tri stvari. Ako čovjek ne uradi to troje, ne računa se da je zahvala. Prvo je da bude u srcu i u duši zaista svjestan i da prizna Allah ovu dobrotu i blagodat pre mene. Pa čak ponekad i do te mjere kao što je preneseno da selam kome su date obje blagodati, blagodati dunjanuka i blagodati vjere preneseno je da je on jednom prilikom rekao gospodaru kako da ti zahvalim kad je i zahvalnost blagodat od tebe. Znači to što ti zahvaljujem je još jedna tva blagodat, na blagodatima kojima si dal. I tada mu je došla objava da je Allah Đališanom poručuje mu da je tek sad zahvalio. Kad je priznao da je sve to od Allah, Đališanom, pa i ta blagodat zahvalnosti da je od Allaha Đališanom, to je dovoljna zahval. Drugo da čovjek i jezikom govori i prizna. Da ne kukao za, za, za svoj život i za ostavu. Nego da uvijek spominje Allahove dobrote prema njemu. Zamislite, Jusuf Ali Isalem, koji od, svoj, od svog djetinjstva praktično prolazi kroz razda iskušenja i donazi do mladosti i provodi ništa, ni kriv, ni dužan, provodi godine u zatvoru samo da bi neko pokrio svoju sramotu i svoj skandal. I na kraju kad izlazi Yusuf Jusuf a.s. ne spominje to iskušenje, ne prepisuje ga Allahu dželjšanu, nego zahvaljuje, Allah, spominje u nizu blagodati prema njemu da ga je Allah Želešanu spasio i zavio, da mu je dao izlaz, da ga je podučio snovima, odnosno tumačenju snova i slično. I čovjek kad bi došao i razmislio zaista, koliko samo čovjek problema ima kad ovaj jedan disk od kičme, kad se istroši ona tekućinak, a pa ka škripi jedan od drugu ljudi padnu na postelju Skoro sam bio kod u posjeti kod ovaj jedne žene i rodbina i tako legla na postelju Šta je bilo stigla je do Sarajeva išla je ju Beograd i svugdje negde Nije problemi što su dva pršle da sastavila se dodiruju se nema više onite kućne da klize treba da ide na drugu operaciju u Plus što ne može ništa raditi. Ne može killa i dim. I stalno mora ići pod određenim, znači, gotovo što se tiče tih stvari, rada i ostalog, bez obzira kolika je potrebona, ne smije to više. Samo jedan disk taj od tične. Postoji i nije ali se ostavio se. Ne imate i tekućine. A čovjek svako jutro ustaje, hvala Bogu zdravne, ima oči, ima sluh, ima dijelove tijela. Pogotovo hvala Bogu kad se probudi, recimo, gdje je sloboda, može izać, može hodat, može zarađivat. Allah Đelešanu dao mu je da spozna i da sazna i usadio mu u srce da ustaje na sabarju. Zamisli, te je blagorati. Kad svi svjetovi se budem, ustaju horozovi ko ima horozove negdje, može pratiti u sekundu kad nastupi zora, nema, nema horoz da profula zoru. Ptice, ostalo sve, to se ne može u gradu duše osjetiti, ali u selskim tim dijelovima, samo ljudi spade. A Allah bi dao blagodat iz cijele tvoje zgrade da izlazi štirec. I možda čuva tu zgradu da poto ne uzemlje zbog tebe što ti ideš na sada. Mi to ne znam. Ali tu blagodat ne možeš kupiti. Nego je jednostavno zahvaliti. Zato govorimo o tome stalo. Stalo razgovara, je treba da govori o amba bnijameti rabbike fa haddith a o blagodatima Gospodara Tvoga Ti govori. I treće, što je u uslovu zahvalnosti, je da blagodat koja Ti je data, bude iskoristena u pokornosti Allahu Dž. Inače, to će otiće čovjek. Blagodati, ako se ne svežu zahvalnosti, kažu naši učenjaci, odlaze od čovjeka, izgubit će ih vrlo, vrlo, brzo. Dobro. To je prvo. Blagodati, zahvalnost na blagodatima. Prvi uslu sreće. Drugo je stapljivost na iskušenjima. Iskušenja more doći. Svaki čovjek ima svoje životne iskušenje. Ne postoji tijelo koje je potpuno zdravno. Ne postoji neko kome sve ide. Ovaj dunjarok je takav da jednostavno po svojoj prirodi ima i gorkih i sladkih stvari. A što se tiče nas, kad nas zade se te i takve strane koje nisu baš po našoj voli, bađu bi je strpiti se. A strpljivost također ima tri usnje. Da bi se strpljivost računala po, po šarijetu i da bi bila prehvatljiva i da bi udovoljili farzu, moramo ispuniti troje. Prvo, nije nam dozvoljeno da se na nesreću, nedaću i problem ljutimo, u srcu. Na Allahovu odredu. Pa što nas? Pa lako, ponako. Ima ljudi stvarno na televiziji nekad izražuju, otvoreno kažu ljute se nekad što je zarisilo, ljute se neuzmila na Boga ili nešto. To nije u redu. Drugo, da čovjek sačuva jezik da jezikom ne progovori nešto što nije u skladu sa strpljivošćom. Znači, ne smije se žaliti, tužiti, kukati, um, u to spada i naricanje i ostalo. Znači, to nije dozvoljeno. I treće je, da ostalim dijelovima tijela ne pokazuje ljudnju na Allahov odredu, kao što je, ne znam, cepani odjeći, čupani kose i ostalo sve što se radi pri oko smrti tih nekih ljudi. Na kraju sjaju ovaj ovdje stat, pa na sledećem kad bude drugi neki put, hm? Onda ćete planirati to. što je obično. Hajde. Odvoj zahvalnost na blagodatima i strpljenje na nedaćama i nesrećama, to su u stvari temeli robovanja Allahov Đelešana. Znači kad neko pitao šta je robovanje Allahov šta to znači kad ja hoću da kažem ja sam Allahov rob, to znači u stvari da ti budeš Allahov rob i kad ti je fino i kad ti je teško. Kad ti je fino, Allahu robsi kad zahvaljuješ. A kad ti je teško, Allahu rob si, kad se strpiš. I zbog toga Ibnu Kajov, ovdje ja sam donio jedan citat, da vi vidite ovaj, šta to stvari znači, pa sad ćemo da, da čujemo. Kaže ono ovako, pravo robovanje Allahu Đelešanuhu je kada je čovjek isti, u odnosu prema Allahu i kad mu je lijepo i kad mu je loše. I to je najočitiji dokaz ispravnosti robovanja. I samo takav čovjek može imati, može nositi na ime opust da je za to, navajem nekoliko primjera, ja ću navesti jedan onako najbliži nam. Abdest. Abdest neka čovjek abdesti se kad mu godi koristi, kad je vruće, hladnu vodu ili sjeđu vodu pa ga osveži. Ali nekada je i hladno. Zima a on opet nema drugog načina nego napolju abdesti se i koristi tu istu hladnu vodu i kad je hladno. Korištenje vode za abdest i kad je hladno i kad je vruće i slično. U teškim tim situacijama, to je jedan od primjera ispravnosti robovanja Allahovi želežava. Oni robovi, Allahovi koji svoje robovanje pokazuju i u teškom i u lahkom stanju, to su oni koji je Allah izuzeo od šeitanovog djelovanja i vlasti. Samo s takvima šeitan ne može vladati, i ne može nad njima dominirati. Sva je složna. Da je Allahova uputa u stvari da te ne prepusti samom sebi. A da zna da je Allah dželšanu čovjeka je da te prepusti samom sebi, to jest da se uzdaš u svoje mogućnosti. Tako da iz svega toga zaključujemo. Da onome kome Allah želi dobro, otvorimo vrata poniznosti i pokazivanja potrebe prema Allahu Đalašanuhu, uz sve to priznavajući Allahove blagodati i dobrote i vidjeći i priznavajući svoje slabosti, mankavosti i nedovoljnu zahvalnost. Ovo značenje nosi u sebi sejidu istikfar. Znate što je sejidu istikfar? To je najbolji istikfar koji se uči jutrom i večerom i tako dalje taj stikvar u stvari, sadrži dvije stvari. Zato i jest najbolje. Sadrži priznanje Allahove blag Allahovi blagodati i dobrotije prema nama i sadrži priznanje naše grijeha i potrebe za Allahom, Đalešanom, zbog ti I zato je najodabranj. Hmm. Kaže dalje jednog kaj nema puta i nema načina da se dođe do Allaha Đelešanu osim ovim putem to jest put pun iznosti i put pokazivanja potrebe za Allaha Đelešanu sa tim da si svjestan svojih manjkavosti i potrebe za Allaha Đelešanu iz toga proizilazi da suština ibadeta odnosno robovanja Allaha Đelešanu leži u dvome prvo je potpuna ljubav prema Allahu Đelešanuhu koja se ogleda u priznavanju blagodati prema nama i drugo je potpuna poniznost prema Allahu Đelešanuhu zbog toga što priznajemo i vidimo svoje manjkavosti i slabosti u, tom, u svemu tome. To je u stvari suština ovoga što smo mi večeras pričali. Da su Allahove blagodati према нам верке неизменне поготово вјерски а да смо ми у стари манкви и да нам је يا حي يا قيوم <تصفيق> برхметке истиби ولا تكيلни <تصفيق> لنفسي طرفه عين oživi i onaj koji sve održavaš i uzdržavaš, molim te s tvojom milošću da popraviš moje cijelokupno stanje i da me ne prepustiš samom sebi nikoliko je treptaj ok. I kako kaže Ibn Kain, kad bi čovjek sam sebi bio prepušten, za jedan treptaj oka propul bi mu i dunjavog i jahire. I ostalo nam još na kraju da spomenimo ovo, treće, nećemo dovoljiti više od ovoga, a to je kada čovjek, prvo smo rekli da zahvali na blagodatima kada ih dobije, drugo je da, šta je bilo drugo ono, da se strpi kad bude iskušan i treće je da traži oposta kad počinje grije. Šta je u stvari grije? Možda je nekima poznato, nekima nije, ali prvi problem koji je nastao među muslimanima bilo je da definiraju grijeh. Prva sekta je nastala na definiciji grijeha. Šta je u stvari grijeh? I koja je njegova posljedica? Je Allahova prijetnja da li će se ispuniti ili neće islično? I zbog toga ovaj grijeh, najbliža definicija Allah Đališanu najbolji zna, da je grijeh u stvari suprotno postupanje naredbi svejedno dali naredbi koja traži ostavljanje ili naredbi koja traži izvršenje svjesno i namjerno svjesno i namjerno ako je, ako nije svjesno onda to ne spada u grih to spada u grešku A ako nije namjerno, isto je greška, znači nije grijeh. Ima velika razlika između greške i grijeha. Grijeh je kad je svjesno, namjerno, kad svjesno i namjerno čovjek postupi suprotno na redbi. Grijeh optereći čovjek. I zato Allah je u principu i rekao u suri Elem nešrah leke sad ova dajna Anke Vizrak. Znate, mi nismo učinili grudi prostanim, kaže poslanista da, iskinuli iz tebe teret. Koji teret? Teret grijeha. Jer je poslaniku oprošteno sve što je radio, što bi uradio i ostalo. Teret grijeha. I zbog toga mnogim najatima se spominje u principu da će čovjek na sudnjem danu taj te svojih riha osjetiti. Mura će ga ponijeti. Između ostalog u Lema navodi primjer hadisa koji bilježi Imam Buhari u kome stoji da je Allah, poslanik s.a.v. rekao ko od drugog čovjeka nepravedno uzme zemlje koliko je pedal. Na sudnjem danu će morati u vratu nositi taj pedal zemlje u dubinu sedam zemala. morat će ga nositi. Ovaj Hadis ima još neki propisa, između ostalog se navodi ovdje da po islamskim i šarijetskim propisima čovjek kada posjeduje zemlju, posjeduje u dubinu, dok po ovim našim propisima posjeduje još nijedje oko 20-30 centija u dubiročnici, po ovim propisima. Po šarijetskim propisima čovjek kada posjeduje zemlju, posjeduje skroz u dubinu do sedme zemlije i sve što se nađe u toj zemlji odmah blaga, zlata, zakopanog blaga, nafte, sve jednostavno, odrekledna s njega, pripada njemu. I nema pravo niko da mu uzme, dok po našim ovim zakonima nije. Sve što se nađe od tih dobara, u pripada državi. A čovjek posjedio je negdje 20-30 do cm, sigurno tačno. A dalje iz tog hadisa također čovjek posjedio i do ne znači vaznu, zrak, sve to, pripada čovjeku ako posljeduje to. Ali iz ovog ahadisa mi hoćeo jednu stvar da vidimo. To je nošenje tereta tog zuluma koji je ukraden. Zbog toga taj teret bit će veoma utrećujući čak i ako bude oprošten. Jer kada bude šefarat kad i kada ljudi kako bi je i bezar u svom musnedu bezar na svom musnedu da će ljudi 40 godina kad izađu iz kaburova stajati u znoju 40 godina a neće niko na sudjem danu imati više prostora od samo koliko st mogu stati stopala i zato se to od ove zove dan stajanja je ono kıjame znači nema sjest nema leći. samo stajat imaš prostora koliko ti mogu stopala sta 40 godina. Poslije tih 40 godina ići će od, reći će ljudi, ne možemo više izdržati šta ćemo, dogovorit će se da će otići Ademu. I reći mu, ti si prvi čovjek, ti si prvi vjerovjesnik Kaže on, zbog mog grijeha ste i došli u tu situaciju, gdje ste došli i nije to za mene, idite nuho. Znači, okrošteno je Ademu, nije problem. I Adem je Boži vjerovijesnik, odabranu ali ostaje to. I zbog toga taj dio zna nekad biti otrećujući za čovjeka i na ovome, a i na budućem svijetu. A svako je sklon tome. Ulema navodi primjer Adem Aleyhisselama. Ibn Ukaim kaže da je Adem Aleyhisselam naj razumniji čovjek. Znači čovjek koji je obdaren najvećim razumom koji je ikad postavio, bio je ademalizam. Čovjek koji je bio obdaren sa najviše razboritosti i ispravnosti u postupcima, bio je ademalizam. A ipak je podlego šeitanom zavrđenju. Šta je onda tek sa njegovim potomcima? Međutim, Allah Jalšanu i Allah uposlanik, aleyhi sallatav sallam, da ali su nam dešajne za to. Biliže imam Tirmizi u svom srtu, haditha koje imam nebevi kaže da je dobar hasen, ko da je Allah uposlanik sallam rekao اتقي الله حيث المقود و اتبعي سيئة الحسنة تنقوها لخالب النسا بخلوق النسا. Boj se, ali budi bogobojazan, ma kd Budi bogobojazan, ma kd znači, izvrši na Mardibiu i ostavi zabranu Mardibiu. I to je uredno. Wa atbir as-sayat al-hasad ina akun siraku khoshe znači, kao da poslanik sasredan kaže ne ćemo sve. Kao da će biti naredba prekršena nekad. Naredba je zostavljena nekad. I kad izostaviš neko sej podrazumijeva odje kako kažu komentatori Hadisa, da se ne izraši naredba ili da se prekrši zabranu. Kad uradiš nešto od toga, uradi posto toga dobro djelo. Da bi izpisalo tu djelo. Dobro djelo ovdje, prije svega misli se na te obrhu. Na pokajanju. I da čovjek kaže u svom životu, neću više. Završit ćemo ovo naše družine še raz jednim kazivanjem o čovjeku koji se zvao Ibnudinar. Živio je u vrijeme Abbasijskog carstva i služio je u to i bio je kao nešto danas od prilike, kako to odgovara, kao policajac nekje je I bio je odan alkoholu u svoj vrijeme. Oženio se, dobio je čerku koju je volio najvišće na svijetu. Znači, volio je čerku Jakupu, no i to mu je bila razvoda, da on kad završi i iz posla, igra se s njom, tom bude i odmori se, međutim, nije ostavljao alkohol. Al to dijete, kad god bi on držao čašu u ruci, nije tijelo doći njemu i čupalo mu je bradu i guralo tu. Kad god je bio bez čaše, dolazila bi igrala se. I zade si njega jedna nesreća, a to je da se dijete razboli i umre. Divočicom, to je za njega bio šok koji je samoga još dublije gurnuo u pomar. I odo se alkoholu još više. I onda je nakon toga, jedne noći je došo tako s posla, ne zna on, kažu kako on najme govori to svoj doživljaj, ne zna da li je zaspojel, ili ne on je od oko. Uglavnom, te noći on sanja kao da je nastupio sudnji dan. I ljudi su svi tu, on stoji, a prema njemu, od svih ljudi ide jedna velika zmija. I on bježi od te zmije, a ona samo za njim. Sklanja se i za drugih ljudi, a ona samo za njim. I dođe do jednog bijelog čovjeka sije, lijep, fin. Pita ga šta je ovo, možeš li mi pomoći? Kaže njemu čovjek, ne mogu ti pomoći, ali ide ovim putem. Se stane. Ide ovim putem. I bježio, bježio, bježio, bježio, dok mi došlo do ivice jedne provalije. Kad dole ispod njega dženja. I kaže on, zmija ide prema meni, ja na ivici džehendama vrisno bi ne znam kud kada odjednom pomoli se djete ta njegova colica povuče ga, kaže hodi vamo i onda je čuo neku naredbu sklonite zastore čuje glas, ali ne niko i bi rečeno ti nisi stanovnik džehendara i odvuče ga djete nazad iskloniše se zastor za i kaže on, jedna dolina ovako cijela male djece ne može se pregledati. I ja pitam sad u svoju curicu, ona mene vodi šta je ovo bilo? I kaže ona njemu ta zmija koja je bila, to su u stvari tva loša djela i tvoje pijenje. A onaj čovjek koji si sreo to su u bila tva dobra djela ali ih je bilo malo, bili, bila su slaba u odnosu na tvoje grijehe, pa te nisu mogla sačuvati džene. A ovo ovdje su djeca koja su umrla maloljetna i oni čekaju tu do sudnjega dana. I tada kaže, ona udari njega ovako u ugrud kaže, jel dosta, jel dosta i čovjek se proguli. I to je bilo sebe da je taj čovjek ostavio alkohol, krenuo putem vjere i putem znanja i postigo je to da bude upisan u velikane Islama, u ljude koji su ostavili do velikog traga Islama, kasnije je bio kadija i bio je odviđenijih i u glednijih uslava. Nikada nije čovjek u da ispravi neke, neke stvari koje u životu, a slaste ili potaju pokovnosti Allahu Đališanuhu, ja molim uzvišenog Allahu Đališanuhu da nas pomogne, da nam podari tu slast i da nas učiti od onih koji slušaju ono što je najljepši i rade ono što je najbolji. On lako, i da ime uvijek, da